Втората лекция. Мъдростта на учителя. Миналите добродетели са настоящи престъпления. И настоящите престъпления са бъдещи добродетели. Това е един закон. Съвременните хора искат щастието на абсолютният мрак. Той е най-голямото страдание, което може да има един човек. Питат учителя, в какво вярваш? Вярвам, че всичко, което съществува, ще изчезне. Ама докажи го. То само ще се докаже. Какво нещо е животът? Учителя отговаря. Това е присъствието на Бога. Истината, истината е това, което едновременно ограничава и освобождава човека. Значи истината е това, което едновременно ограничава и освобождава човека. Защо Бог не иска да оправи света? Защото е любов. Затова не иска да го оправи. Ако не беше любов, Щеше да го оправи. В сегашният неразумен свят се изисква ние да бъдем крайно разумни. Че ние да бъдем крайно разумни. Най-лесното нещо е да се оправи светът, а най-мъчното ние да оправим света. Сегашното схващане за живота е голямо разочарование и за вярващи, и за невярващи. Бог е реалност. Всички други реалности проистичат от Него. Единственото реално нещо, това е волята Божия. Той вижда всичко, което се върши. Той вижда и в най-тайните места. Чрез законът на любовта човек може да живее без закон. Значи чрез законът на любовта човек може да живее без закон. Тоест, любовта превъзхожда законите. Именно от тук, от тук нагоре започва свободата. Учителя задава въпрос и отговаря, защо няма смисъл животът? Защото си разрешил въпроса, че няма любов. Който среща препятствие в живота си, той трябва да знае, че причината за това не седи в неговата съдба, но в неговата неразумност. Значи причината не е в неговата съдба, а в неговата неразумност. Всичко се хроникира. Човекът е пред очите на Висшия свят. Всяко нещо, което е изоставено от Бога, подлежи на застой, лишено е от развитие. Една култура, която убива, ще бъде убита. Такъв е кармичния закон. Любов и мъдрост без истина нямат божествен происход. Значи любов и мъдрост без истина нямат божествен происход. Божественото промисля само за уния, чието съзнание е отворено за него. Един неразумен човек, който не е в общение с разумното в себе си, не е под промисъл. Той е оставен на закона на случайностите и на стихиите. Ще повторя отново. Един неразумен човек, който не е в общение с разумното в себе си, той е оставен на закона на случайността, на закона на стихиите. В днешните времена на преход между две епохи ще се спаси само онзи, който се стреми към чистота, който има в себе си една свещена идея. Една свещена идея. Учителя казва: Моето учение се заключава само в една дума. Чистота. Дойдат ли ви страдания? Не се стремете да ги премахнете, но гледайте да ги осмислите. Значи, не се стремете да ги премахнете, но гледайте да ги осмислите. Има много случаи питат, ме дойде какво си, какво да правя. Няма такъв въпрос. Някой път, Човек иска някакъв подход, няма подход, трябва да изтърпиш. Има много случаи, когато никакъв подход няма да ти помогне. Може да караш формули, карай, хубаво е. Мисли положително, пак е приятно. Но някой път се иска търпение, трябва да търпиш. Друг път се иска смирение, трябва да се смириш. <coughs> Религията е човешко дело. Тя не е създадена от Бога. Когато Бог създаде света, нямаше никаква религия. Религията се яви в света, когато дойде дяволът. Аз казах скоро и в Русе и в Бургас, много хора има религиозни, но не са духовни. Това е техният проблем. Религиозни са, но нямат нищо общо с чистата духовност. Казва после учителя, религията е за болни хора, за разумните е любовта. Значи религията е за болни хора, а за разумните е любовта. Някой казва, ако Бог иска, ще ме излекува. Учителят отговаря, няма какво Бог да иска. Ти ще искаш. Няма какво Бог да иска. Ти ще искаш. Питате къде да го намерим, няма защо да го търсите, само ще помислите концентрирано за Него. Всеки човек, който работи с човешка любов, остава излаган. Щом обикнете някого, Господ е там. Що ми имате учител? Господ ви е обикнал. Това беше втората лекция.